אני לא הייתי אתמול בשיעור שניתן כאן, אבל שמעתי שהמסקנה הייתה ההדרכה שניתנה על ידי מי שהיה עורך בישיבה, של כל תלמיד בישיבה ללמוד שתיים ביום קבלה. לא צריכה תחס לתוכן הדברים שאנאמרו. שזה גם חייב לימוד ותחסות. אה וקבר אה דיבור למעסה, וקבר יש ספרים שנמקרים בחוץ, וקבר תלמידים קונים את הספרים, וקבר הולכים להגות בהם. וכיבן ש אני חושב שהנושא הזה הוא חמור, חמור במובן של חשוף של סוגי חמורה. אז אה, אני מבקש להביא את הדברים לפניכם. כמובן שהמטרות של כולם הן טובות, מטרה היא לגדל, מטרה היא להציל, המתראי עבודת השם אבל uh, רבתינו למדתי ש תמיד כי יש ערפל ומבוכה ואני 원תי לפחות מחלק מהנוחחים שנוצר בלבול גדול ויש מבוכה אז uh, צריך לפזר תערפל וצריך uh, להחזיר תבידה לשורשים זה ישוד זוכרת הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה זצהל הוא מורב ורבם באופן ישיר או באופן עקיף של כל צוות הרבם בישיבה. וממנו למדו, ממנו ומתלמידיו, ממנו קיבלו אדרחות? וגם אני, עדל, הייתי קבע בכמה פעמים אצלו, ואני זוכר דבר אחד, שבזמן לימודי בישיבה הוא אמר כמה פעמים, זה גם הופיע בכתבים, שאימן מכזרה, והוא אמר שבלישונו הייתה קצת אחרת, אבל כשיש מבוכה, נחצר לחזור, לברר את הדברים מיסודם, כאומר, נחזור על הראשונות. לכן, למשל, אה, הייתי חשבל מכזה רב כתלמיד בסך הכל חודש עמים לפני מלחמת יום הכיפורים, אחרי זה פרצה המלחמה, שיבשה את סדרי העולם, את התוכניות, ברוך השם, חדוש ברוך הוא מדהיק כל אחד ואחד עם מקומו, בכל פנים בחודש הזה יתה ששמעת אמנו כמה את הביטוי הזה, גם כשהתחיל השנה, וגם כשאתה לנו מיוחד לאלה שבאו בשעריו, משערי הישיבה, וגם כשהתחיל שיעור חדש שהוא נתן בעולת ראייה, אז חזר אותו ביטוי. והביטוי הזה הוא תמיד נער לרגלינו, שבזמן של מבוחה וספק, תמיד חוזרים אל היסודות. אני שמעתי מהחקלאים כאן שקוראים הדבר הזה לפתוח ארגז. הקבלה היא שכשאתה חורש ונדמה לך שהמחרשה לא הולכת בקו ישר, אז תחזור אל ההתחלה ותתחיל לחרוש מחדש. אז אני מבקש לחזור אל התחלה, לחזור אל הראשונות. ראשית הראשונות תמיד אלה הדברים הכתובים, הברורים, המוחלטים. אל היתד הראשונה. משם אפשר להתחיל ולסוע. ולסוע אותו פעם לחרוש נכון, ישר. אז כשאנחנו עוסקים בעניין הזה של אימוד פליניות התורה, אנחנו בראש הראשונה באים על הדברים של הרמב״ם, שם אב לכול. והרמב״ם כותב, בסוף פרק הרביעי של חודש עודי התורה. בסוף פרק הרביעי של חודש עודי התורה, בא אחרי שהרמב״ם דיבר על כך שיש ציווי לדעת את השם. הוא מדבר שם על חמשת המצוות הראשונות היסודיות, מצוות האמונה הרחבה, מצוות ידיעת השם, אחדותו, מצוות האהבה, מצוות העירה, כל מה שקלול במצוות האמונה. והרמב״ם שהוא משריש בנו את החובה על הדת את אלוקי אבינו, זה דברים שהוא אומר שם דברים מאוד עמוקים, מסיים את הדברים בעזרה. ועניוני ארבעת פרקים האלו, הכוונה היא ארבעת הפרקים שעסקנו בהם עד כאן, שבחמש המצוות הללו, הכוונה היו חמש המצוות הראשונות, שהרמב״ם מונה שם ובהם הוא עוסק, הם שהחכמים הראשונים קוראים אותו פרדס. כמו שאמרו, ארבע נכסו לפרדס. וארבע פי שגדולי ישראל היו חכמים גדולים היו, תנאים קדושים, לא כולם היה בהם כוח להידע ולהעשי כל הדברים על בוריה. זה ידוע, וידוע מה יראה לארבע של רסול הפרדס מוסיף הרמב״ם ואומר ואומר ואני אומר ואני אומר רוצה לומר אני לא שיש זה מקור אבל אני הרמב״ם, הנשר גדול. זה שמתורתו אנו מתחיים והוא שהקיף את כל התורה כולה ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלה קריסו, לחם ובשר. ולחם ובשר הוא לידה האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות. מי שנתמלה קריסו מהאסור והמותר, זאת אומרת מי שבקיא בכל המצוות, זמן הרם היה להיות בקיא בכל המצוות, שאשון הדבר הוא להיות בקיא בשעס. זאת הישה לא הייתה המש Bundesregierung, זאת הישה שום אפשרות אחרת. היום משלם ספרי קיצורי. ‫אבל רמב'ב, לכאורה, עשה ‫לכאורה האפשרות כזאת, כזאת שהוא כתב ‫תדה חזקה, ולכן יצאו נגדון. ‫טוב, בקי ברמב'ב. ‫ואף פיש שדברים האלו דבר קטן ‫קראו אותם חכמים, ‫שאמרו חכמים דבר גדול, ‫מאסי מרכבה, דבר קטון, ‫הוויות, דבי ורעבה, שזה השעס. ‫אף הפי רואים אין לאקדימה ‫שאין מיישבים דעתו של אדם תחילה. לומר רק בי שלומד ובקיא בשעס הוא אדם שיש לו אישוב דעת. זה אדם שדתו מיושבת, לא קופצנית, היא לא בזיזה, היא לא מאורפלת, היא בהירה. ועוד סיבה נוספת, למה צריך להבדים זאת? שאם הטובה גדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לאישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא. אז כן, דבר ראשון, אומר הרמב״ם, אתה צריך לדעת את יישוב העולם הזה. אבל לפני שאתה עוסק בכל דבר אחר, בולמות עליונים, אתה צריך לעסוק ראשית בהנהגות המעשיות, ראשית תדע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל ומה עליך לעשות. כי הדבר הראשון זה יישוב העולם, כלומר, עשיית המעשים הנכונים. זה לפני הדעות. אפשר שידעים הכל. קטן וגדול, איש ואישה בלב רחב ובלב קצר. כל הדבר הזה על הכל לדעת מה עלינו לעשות. הדבר ראשון, הדבר שכולם חייבים בו. וחוץ מזה יש פרדס אחר כך. פרדס, כבר חייטב רבא בהקדמה, אפילו פרדס עוד לא כולם עברו זה בשלום. אז כמובן זה מיועד רק ליחידי סגולה. כבר רואים דברים של הרמבה שזה ליחידי סגולה. גם בשולחן ארוך זה מופיע, זה מופיע בדברי הרמבה, ועל דברי הרמבה שהמרש ממביו, סעיף ד', חייטב השאר, גם המקובלים בשאר האחרונים הפליגו בדבר. ‫שלא ללמוד חוכמת הקבלה, ‫אחד אחר שמילא קריסו מאשס. ‫ויש קבלה עד 40 שנה, ‫שכתבו בין 40 לבינה, ‫שצריך בינה כדי להבין זאת. ‫בשגרם שצריך קדושה ותארה ‫וזריזות ונקיות לזה. ‫כלומר, יש גם תנאי, ‫צריך קדושה, תארה, זריזות, נקיות, ‫כן זוכים את הרמחל, ויש סולם שצריך לעמוד בו, סולם מאוד מפורט, ורוב המתפרצים לעלות בחוכמה זו קודם הזמן הראוי, קומטו בלואת. כמו שכתוב כל זה בארבעת חכמי האמת, ארבעה שהתעשו לפרדס. הרב קורק צעק בעגרותיו על זה שלא לומדים. שלא מתסכים בכלל בפנימיות התורה, שלא לומדים בתיני אמונה, שכל עולם אמונה יבש. <אח> הרב ראה בדבר הזה מחלת הדור, וגם את תרופת הדור. והוא כתב בעגרותיו בנושא הזה, כמעט כל העגרות שלו שנכתבו בעניין הזה אלה עגרות למקובלים. באירופה יום מקובלים מקובלים בודדים, והם התכתבו עם הרב קוק, שהיה מגדולי המקובלים, צריך לדעת, שהידע של הרב היה עצום. שמעתי עם הרב אברהם דובו ערבח, הרב של טבריה, שאמר שהרב ידע את ספר הזוהר בעל פה. שזה דבר <קורא> מאוד נדיר. <קורא> לא, קטע זוהר ידע אבל לפני זה כל החוכמות האחרות, תשס בעל פה. ‫בבלי וירושלמי והתורה כולה, ‫בכוון שהיה בקיא בכל ספרי המחשבה ‫והאמונה והמחקר והקבלה, ‫והרב כתב הדרכות. ‫כבר צריך לדעת להבדיל בין הקריאה ללימוד פנימיות, שהרב כותב, ‫שצריך לדעת מה שלה שלה, ‫לבין ועל ‫ולהדרכות מופיעות, ראשית, ‫באורות התורה. יש פרק, שבו הרב כותב את הדברים, בוד התורה, פרק י' לסתרי תורה ורזיה. אז הרב כותב שם, כמובן שם כותב שהעיקר וההתחלה, וכמובן להיות בקי בניגלה, בשס, להיות בקי בכל החלקים הללו. אבל הרב אומר שיש גם מקום ללמוד סתרי תורה. מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש, בשום תוכן רוחני וקדושה בעולם, כי אם עם ההיגיון הפנימי המדבר ברזי של עסק בתורה לשמע, שעל זה שנינו, וכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה. כמובן, שחלק של הנסתר הוא החלק הגדול, הוא חלק האיכותי של התורה, הוא העמוק. אבל לכת עם זאת, הרב קובע מהו הזמן שבו טוב עמוד סתרי תורה. זה לא חלק בסדר יומו של אדם, של כל אדם בכל יום. <עוד> יותר, הוא חותב את זה מפורש. בראות, הקודש הוא כתב, <עוד> הידיעות הסודיות היותר, עליונות, אין מגבתה להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית, שידעו מהן רבים, כי זהו דבר שאי אפשר. אז זה אי אפשר. אני הייתי ספר, נקנה ספרים ונלמד בהם. ואם ידעו רבים מסגנון נחיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי, ו'יה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אמנם, הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה העליונה של הסתכלות גבוהה. מי שנמצא במדרגה הזאת, צריכות אין לחדור. רב אומר, זו חובה. זה חלק מה, מהבשלות האישית שלא לעצור רב במדרגת המגלה ולעבור הלאה. אם כי בקמה מקומות, הרב כותב שיש תכונות נפשיות שונות. יש אנשים שמוצאים את ציפוקם, ואנשים גדולים מאוד, אומר הרב, מוצאים את ציפוקם רק בנגלה. אבל הרב אומר שלא די בכך, יש כלל אנשים שלא מוצאים את ציפוקם כדבר הזה, ועומק התשוקה שלהם לקרבת השם בחזקה, חזקה, ואין להם מנוח לנפשם. לא בגלל שהולכים, לא בגלל שההוא הולך וזה לומד, אלא הוא מרגיש את הצורת. לא בגלל שנוצר איזה חוג. בוא יכולים ללמוד בבוקר, מוקדם, אחרי תארה ותבילה, אלא בגלל שאתה מרגיש צורך פנימי ללמוד. יש, יש לך תשוקה גדולה לקריבת השם, ואין לך מנוח, ולמדת את הכל כבר, ספרה היסוד, למדת כוזרי כולו, למדת את כל המערל, מקובל פילוסוף, ולמדת כתבי הרב, ואחרי כל מה שלמדת, אין לך עוד מנוח. מי שמגיש בעצמו, אומר הרב, אחרי כמה ניסיונות, שנפשו בקרבו מתיישבת במנוחתה, רק בעשר קרזי תורה, ידע נאמנה, כי לכך נוצר. אוכל. פה מדובר על מצב מאוד מיוחד. הנפש שלו נסערת, מאוד, נטפס קרבת אלוקים, ואחרי שהוא ניסע, ואחרי שבאמת הוא ש שרק שם, אחרי שהוא בדק את הכל לפני, אי שייגי לעסוק בדבר הזה. יש גם איזה שאלה שלומדים, איך לומדים? ממי לומדים? שאלה מאוד חשובה? אגל, זה בכל התורה. מברוחד בעדינים הללו. ככל שהדברים יותר גדולים, יותר גדושים, יותר מיוחדים, כך צריך לעסוק בהם. כלומר, גדושה ותארה, וגם צריך מי מי קיבל אותו אדם? מי הוא? מהאישיות, מהעמידות, ילד שמיים? פשוטים. והרב אומר, מבזכה ב' שאירות את התורה, לא בכל להופעות רוחניות עליונות גם אחת הזמנים לא כל זמן מתאים הרבות שאין בהן הערה עליונה הן אין, אין ערויות להיות מקודשות ללימודים הנגלים בגופי תורה ולעבודה מעשית שזה יש ים של דברים בלי סוף כמו שאמרנו, מוצ'אס, חן ארוך, רמבה, צפרי היסוד של האמונה. אבל כיוון שאור הנשמה מתפרץ, נהיה צריכים לתן לו את חופשו. שילך מתרחב, ויצייר ידמי, יסקיל וישיג, ישאף, ישתוקק, עדל וגבי גבוהים, כרו שורשו, חיי נשמתו, אור חיי נשמת כל עולמים, אור אליליון, טובו ועדרו, הזמנים גם. עוד דבר קבוע. איך אתה צריך לדעת אני חושב שמה שצריך צריך לקנות בישיבה בן יתר זה דת פתיחות מה זה הפתיחות? זה אומרת זו היכולת להיות אוסת בכל דבר שתיה לך גישה שתה מחובר לכל דבר ודבר זה אומרת ללמוד דב גמראים ראשונים שתיה שיח לא גנזת לימוד גמרא, פעם בבקיעות ופעם ביונ. יש שחלימוד הלאה. שתצור כשר לעניינים. כל אחד ואחד יש הנתיב שלו. אבל יש שיח הדבר הזה. יש שיח ללימוד של של אמונה, לימוד, לימוד של מוסר, לימוד של מחשבת ישראל. יש פתוח. בחיים יש תקופות שונות. לפעמים יש יש תקופות בחיים, שבהם אדם מרגיש שעכשיו הוא לא מחובר לדבר מסוים. קשה לו עם זה, הוא לא מרגיש כל כך לא מרגיש כל כך שזה הולך. הוא נמשך עכשיו למשהו אחר. אם הוא פתוח, אם יש לו אופקים רכבים لكل חלקי התורה, אז, אז הוא, הוא פותח מה שוכר, אם הוא רוצה שם אור, רוצה שמחה, אהבה, הדברים מדברים אליו. בתקופה אחרת, הוא לא נמשך לזה, זה, זה יצמק אותו. בשביל מה שלא וביום אחר, הוא פתיח את זה, והנה, פתאום זה מדבר אליו. לא אחרת, משהו אחר. יש כל מיני תקופות של האדם, הרי החיים הם, הם לא קו אחד ישר. קו אחד ישר זה, זה רק מינה. אבל האדם הוא... אדם חי. זה חיות. לא צריך כל הזמן ככה, למעלה ולמטה, לעלות אץ' בשמיים ויתרסק. <coughs> לא, דעת זאת מאוזן, אבל בתור זה יש עוד די יש תקופות שונות. לחם בישיבה פה, באמת אנחנו פותחים את כל המרחבים, כדי שאמת כל אחד ואחד ימצא את הנתיב שלו, או אלא במיוחד את כל הנתיבים. <laughs> כדי שבסופו של דבר הוא יהיה פתוח אל הקול, הוא מלאך שנות חייו הרבות בעזרת השם ב 120, שבו בניחסים, מה שלומדים בו בישיבה, זו תקופה מוד קצרה, קראת הזמן, אז יהיה תאבין מחובר, ובאמלך יש משהו כזה, ובאמלך יש משהו כזה, ובאמלך יש חברות הביניין כזה, ובתוך הדברים הללו יש איטים, איטים שונות, ובכלל, חמיאן של חלוקת הזמן בישיבה, צריך לדעת מה הזמן, כמה. זאת אומרת, אחד מהדברים הגדולים ש... שהתחדשו בעולם הישיבות זה מה שנוצח תוצאה מהקריאה הגדולה של הרב בעיגרות שלו והרעה, ומה שהוא התקין, במרכז הרב, וכל ישיבות הבעת שצמחו ממנה, כל עולם הישיבות שנקרא להן ישיבות הציוניות. אותו זה שמתאים, אבל לכל פנים בצורך העניין זה מובן, הישיבות הללו שהם מרוחו של הרב, שפשורות בכל מרוחו של הרב, מה שלא היה בכלל בעולם הישיבות, שעוסקים באמונה, באמונה לענפיה השונים. אז היו אנשים שמאוד נמשכו לזה, מכל בני סיבות, מכל בני סיבות, נמשכו רק לזה. וכשבא לו שואל את הרב אז הוא הוודאי, האמונה זה הלב. אבל הוא אמר, ביחס לזמן, צריך לבדוד את הזמן, כמו היחס שבין הלב לכל הגוף. הוא אמר שאם עושים מהלב אז בן ימות. כלומר, שלא תוקם הזמן, אז הוא אמר, זה לב. אתה יודעת מה הזמן וכמה. עכשיו, כמובן שרבה פעמים זה אבל בכל אדם צריך ליצור לעצמו את הפרופורציות הנכונות, ולדעת איפה העיקר אחד הדגישים, מהו עמוד השדרה, ומה חלקים האחרים. הרב עצמו אומר במקום אחר, ברות התחייה, הוא על המתח, שבין ניסתר ונגלה. אומר הסתירה שבין הנסתר ונגלה בא תמיד מחסרון השלמה של שני היסודות. הנגלה המצומצם בגבוליו, זאת אומרת שלומדים, בגללו, לומדים הלכה אז מרגישים איזה גבולות, איזה צמצור, הכל חתוך. זה לא מתפשט, זה לא כמו עולם המחשבות, כי אתה, אתה מוגבל הרי, אתה, כן? זה שיטות, זה פרשנות שהיא מוגבלת רק לממד המדובר, לא מעבר לו. ולכן הנגלה מצומצם בגבוליו, שאינו אומי אחר מקרו ושורשו, יחוש איזה סיני לנסתער, שלא חפץ לדעת צמצום וגבול. הנסתער, האמונה, אלה מחשבות. זה לא כמו הלכה. הלכה מסובב של דבר מתנקזת לאיזשהו מקום מסוים. כן, לא, מותר אסור. תאור מותר. תאור מותאר. זה, זה, זה מצומצם. זה מסובב של צריך להיות חתוך. יש גבולות. האמונה היא רחבה מאוד. ולרמב'ם שניסה לגבוה, ת'ג'י ולהקרים, אז הוא עורר עליו של המתנגדים לו. והארי קדוש יתנגד לעניין הזה של ג' כזה. זאת אומרת, לכאורה הן גבולות. ולכן יש מתח, הוא אבל זה בא שלנו. מאות האכשר אל הנסתר, צריך, גם במי שעושה הדבר הזה, צריך הכשרה. וקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תיאבון פנימי. איך תיאבון פנימי זו חולשה? אולי זו סקלנות? המצורפת עם רשלנות או בטלנות? אחד מגדולי הדור אמר, הרב שפירה זרצת לבחר, אמר, שכשמתקשים מתמודד עם קצות החושם, הם דברים חריפים, אבל אני אומר, כשמתקשים מתמודד עם קצות אז הולכים לפנות לכל מיני דברים אחרים. הוא על דרכי לימוד, אפילו בגמרא. כמובן, <עובת> זה קשה. אבל אני מצטט. הוא גורם שתתושטש הצורה של הנסתר. זאת אומרת, צריך להבין, הנסתר זה זה דבר גדול, זה דבר עצום, אבל בכל זאת צריך להגיע אל המקום הזה מתוך, מתוך גדלות. וכן, קפיצה לתוכו, המושג שקפיצה לתוכו בא למר, אין פה של מדרגות. הנסתר מגיע מתוך מדרגות. כבר הזכרנו חלק מהם. מדרגות של עבודה, עבודה מאוד גדולה. ואז בסוף, בסוף, מגיעים אל המדרגה הזאת. אבל כשקופצים לתוכו, במשום חודשה של תיאבון פנימי, איזה דבר נפלא. יש ככה דברים יפים, זו תורת האמת, זה, זה דברים עריבים ישנם, של שרק שלילת הממשיות, הרב אומר שזה עלול להביא על ידי שלילת הממשיות, זאת אומרת, חוסר האחיזה בחיים, הניגלה זה האחיזה בחיים. ובתוך האחיזה בחיים, לאחר מכן, אתה בונה עוד מדרגה של עולמות עליונים. אבל רגליך הם סולם שניצב ארצה. רק רפיון החיים וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, את תנועותיו, עלילותיו, את מלא האות והגבורה, למי שרואה זאת, להיות מחובר לחיים. לא מחובר לחיים, הכבדה יעדי הניגלה, זה חיבור לחיים. הוא הגורם לשיקוע בעומק נסתר, למות חסרון ההכנה. אז הרב אומר, מה צריך לעשות? לחזק את החיים. להבין שאנחנו חיים בתוך, כאן, כאן, בעולם הזה, בעולם שהוא אבל לא זה, וזה ייתכן. לא בצד אחד של המדבאה ולמיד בתורלית ווססו החיים הרב אומר רק מוכן, אבל יש להתפקק בניגלה אני סטר גרינו מוחן אבל לפול יצא בהצלחה הכחר האחשר, אחרי האכשר אחרי האכשר המלא של הניגלה הרב כתב את זה ברוט התחיה שרב מלמדנו איך צריך לחיות את האומה מילוי הכרס ולכתב בשר ויין מוחח להיות קדם לטיול בפרדס זה ברור כבר, דיברנו ברמב״ם. מה זה מילוי הקרס? ומילוי קרס זה במובנו המלא, כולל בקיבור גם כן את מדע העולם והחיים. זאת אומרת, צריך לדעת גם את התפיסה של מה שקורה בעולם, ארוחות השונות, הזרמים השונים, התרבויות השונות. את ההסתגלות המוסרית המידתית, כמובן הסתגלו בשביל מוס... לסגל, לסגל לעצמו מידות שלמות, מוסר, את הרצון, זאת אומרת הרצון להתמודד עם המציאות, לא ממנה, את הכרת ערך האדם ואת כל הטוב והנהב המסודר שבמציאות הבא מתוך חינוך המצטרף, אל כל המתעורר לחיים ולרעננות מכל צעד ופנים, באדם, באומה, בסבות ובחיים, בכולו ובקודש ובקודש הקודשים. לא מחובר כל הדברים הללו. תפיית הנסתר, יש תביעה כמובן. הרב אומר שבדורות של תחייה ושל גאולה, הנסתר תובע את מקומו. שאם מתמלא בבוא איתה, היא תביעה שהיא מביאה את המילה הגואלת, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממסר הלמותה, וזה מה שהרב עשה. הרב אמר, הרי הרב הרי לקח את תורת המוסע עד הסתיו לנו. יש משל, שאלו אותו, אתה, אתה עושה זה, אז הוא אמר, זה כמו שיש חולה, שאמרו שהתרופה היחידה ש... שתוהי היא היעלום שבכתר של המלך, וצריך לשחוק את היעלום הזה כדי להשקוט את החולה. אז מה המידה ומה האופן ומה הצורה? ואגב, זו אחת הסיבות שבשאלה כשרב כותב את הדברים שלו, אז הרב כותב דברים שבלשון בלשון שלו פשוטה. אחד ההסברים לכך, כי הוא אמר, אני לא רוצה לכתוב את הדברים בצורה מבוררת לכל אחד ואחד. ואני רוצה שרק אחרי הרבה הכנות, ואחרי של אדם יהיה רצון רב, שיוצר להשתדל ולהתאמץ ולהתעמק בדברים, אז הוא יאבין את מה שאני אומר. אבל רב אמר, בדי, את צריך, צריך למסור, אבל איך מוסרים אותם? וכמובן, כל דבר בזמנו, דבר מדרגתו, יש דברים שקשורים לציבור, יש דברים שקשורים ליחידי יחידים, כל דברים הללו אה, נמסרו על ידי בנו יחידו, מי שהוא הנאמן, נאמן רוחו, מי שקיבל את, את הדברים מהאביב, מי שמכיל לפני ולפנים את כל מה שהאביב כתב, אמר הזה, וכך הוא את כל תלמידיו. וכך הוא כתב, אפשר לראות למשל, בלתיבות ישראל חלק ב', זה מקום אחד ויש עוד הרבה דברים שהוא מסר בעל פה, אנחנו רואים שגם בישיבה של הרב, מרד הרב בעצמו, כי יש שם לימוד קבלה ולא שעתיים ביום. וגם במרכז הרב של בנו, יש שם אמרנו כזה, וההפך. ובשבילה. קווים לחוג הרעיאה זה אותו חוג שיתכנס של גדולי התלמידים משלה חביים ש... שלמדו את תורת הרב אז הרב כתב קווים והרב כתב איך ללמוד גם לשנות שחכמת קבלה של נמצאים בספרים שלפנינו ואתם יודעים שזה אגדה של הרב הרב אמר שאין מילה שלי שי לא מקבלת אחרי ואיך לצייטים כתב שהוא יכול להוכיח שכל מילה של הרב יש לה כיסוי בקבלת הבשת, היינו בחסידות, ודאי שאלו רבדים, וכל מילה של הרב יש לה מקור. אבל כשלומדים, אנחנו הקטנים, כשאנחנו לומדים, לשונות שרחומת הקבלה נמצאים בספרים שלפנינו, יש להשתדל לבררם לפרשם ממקורות נאמנים, כפי הצורך ההכרחי לגופיו של הדברים, ולהיזהר ולהימנע מלהרחיב את הטיפול בהם יותר במידה זאת. זה מה שהכרחים ולא יותר, לכן חשוב שנדע את המדרגה, וחשוב שנפחים היטב-היטב היטב במקום שבו אנחנו נמצאים, ומה שמתים לנו, ומה שראוי, ושנדע את הסדר ולא לקפוץ, למקומות שאנחנו לא נמצאים שם בכלל, כשקופצים זה חוד מאוד מאוד מסוכן. ווודאי לא נכון, ולא ראוי, לא ראוי לתורת האמת. אני לא הייתי אתמול בשיעור שניתן כאן, אבל שמעתי שהמסקנה הייתה ההדרכה שניתנה על ידי מי שהיה בישיבה, ש... שרובתו של כל תלמיד בישיבה ללמוד שתיים ביום קבלה. אני לא רוצה להתייחס לתוכן הדברים שנאמרו, שזה מחייב לימוד והתייחסות, וכבר תוכפים דיבור למעשה, וכבר יש ספרים שנמכרים בחוץ, וכבר תלמידים קונים את הספרים, וכבר הולכים להיגעות בהם, וכיוון ש, חושב שהנושא הזה הוא נושא חמור, חמור במובן של חשוב, של חמורה. אז אה, אני מבחש להביא את הדברים לפניכם. כמובן שהמטרות של הכל אמינות טובות. מתראי לגגדל, מתראי לארציל, אמתראי עבודה Hashem. אבל נרבותינו uh, למדתי שתמיד כי יש ארפיל ומבוחב. אני לפחות מחלק מאנוכחים שנצצר בלבול גדול. ויש מבוכה, אז uh, צריך לפזר את הארפל, וצריך uh, לחזור תמיד על זה ישוד. זוכרת הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה זה צהל הוא מורב ורבם ישיר או באופן עקיף של uh, כל צוות הרמם בישיבה. וממנו למדו, ממנו, מתלמידיו, ממנו קיבלו הדרכות, וגם אני, הדל, הייתי קבל בכמה פעמים אצלו. ואני זוכר דבר אחד, שבזמן לימודי בישיבה הוא אמר כמה פעמים, זה גם הופיע בכתבים. חשבן מכזרה והוא אמר שבלשונו הייתה קצת אחרת, אבל כשיש מבוכה, צריך לחזור, לברר את הדברים מיסודם, כאומר, נחזור על הראשונות. לכן למשל, אה, הייתי, חשבן מכזרה כתלמיד בסך כל חודש עמים לפני מלחמת יום הכיפורים, איזה פרצה מלחמה שיבשה את סדרי העולם, את כל התוכניות, ברוך השם, חדש ברוך הוא מנהיג בחסדו, כל אחד ואחד עם מקומו. בכל פנים, בחודש הזה יתה ששמעת לנו כמה וכמה פעמים את הביטוי הזה, גם כשהתחיל השנה, וגם כשאתה לנו שיעור מיוחד לאלה שבאו בשעריו, בשערי הישיבה, וגם כשהתחיל שיעור חדש שהוא נתן בעולת ראייה, אז תמיד חזר אותו ביטוי, והביטוי הזה הוא תמיד נער לרגלינו,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 הברורים, המוחלטים, אל היתד הראשונה. משם אפשר להתחיל ולסוע, ולסוע אותו פעם לחרוש חוויש נכון ישר. אז כשאנחנו עוסקים בעניין הזה של אימוד פלימיות התורה, אנחנו ברוש הראשונה באים על של הרמב״ם, שם אב לכול. והרמב״ם כותב, בסוף פרק הרביעי של חודס עודי התורה. בסוף פרק הרביעי של חודס עודי התורה, ‫בא אחרי שהרמב'ם דיבר על כך שיש ציווי לדעת את השם. ‫נדבר שם על חמשת המצוות הראשונות: היסודיות, ‫מצוות האמונה הרחבה, ‫מצוות ידיעת השם, ‫אחדותו, ‫מצוות האהבה, מצוות העירה, כל משקלול שקלול האמונה. והרמב״ם, שהוא משריש בנו את החובה על הדעת את אלוקי אבינו, זה דברים שהוא אומר שם דברים מאוד עמוקים, מסיים את הדברים באזרה. וענייני ארבעת פרקים האלו, הכוונה היא ארבעת הפרקים שעסקנו בהם עד כאן, שבחמש המצוות הללו, הכוונה אלו חמש הראשונות שהרמב״ם מונה שם ובהם עוסק, הם שהחכמים הראשונים קוראים אותו פרדס. כמו שאמרו, ארבן יחסול הפרבס. ואחת פי שגדולי ישראל היו חכמים גדולים היו, תנאים קדושים, לא כולם היה כוח להידע ולהעשיק כל הדברים על בוריה. זה ידוע. וידוע מה ירע לארבן שכסול הפרבס. מוסיף הרמב״ם ואומר, ואומר, ואני אומר, ואני אומר, רוצה לומר, אני, לא שיש איזה מקור, אבל אני אהרמב״ם, הנשר הגדול. זה ש... מתורתו אנו מתחיים, והוא שהקיף את כל התורה כולה. ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא קריסו, לחם ובשר. ולחם ובשר הוא לידה האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות. מי שנתמלא קריסו מהאסור והמותר, זאת אומרת מי שבקיא בכל המצוות, זמן הרמב״ב הוא להיות בקי בכל המצוות, שאש דבר לא להיות בקי בשעס, זו הייתה משהו, זו הייתה שום אפשרות אחרת, היום אשלם ספרי קיצורי. רמב״ב לכאורה עשה, לכאורה האפשרות כזאת, כדי שהוא כתב תדה חזקה ולכן יצאו נגדות. טוב, בקי ברמב״ב. רב הפי שדברים האלו דבר קטן, קראו אותם חכמים, שראמרו, חכמים דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטון. הוויות, הבאי ורבה, שזה השעס, אף הפיכם רואים אין להקדימה. שהם מיישבים דעתו של אדם תחילה. כלומר, רק מי שלומד ובקיא בשעס הוא אדם שיש לו יישוב דעת. זה אדם שדעתו מיושבת, לא קופצנית, היא לא בזיזה, היא לא מאופלת, היא בהירה. ועוד סיבה נוספת, למה צריך להקדים זו?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 בהנהגות המעשיות, ראשית תדע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל ומה עליך לעשות, כי הדבר הראשון זה יישוב העולם, כלומר, עשיית המעשים הנכונים, זה לפני הדעות. אפשר שנדעים הכל, קטן וגדול, איש ואישה בלב רחב ובלב קצר, כזה הדבר הזה מוטל על הכל כדי לדעת מה עלינו לעשות, וזה דבר ראשון, וזה הדבר שכולם חייבים בו. וחוץ מזה יש פרדס, אחר כך. פרדס, כבר חייטב הרמבה בהקדמה, אפילו פרדס עד לחכמים, לא כולם עבורו זה בשלום. אז כמובן זה מיועד רק ליחידי סגולה, כבר רואים דברים של הרמבה שזה ליחידי סגולה. גם בשולחן הרוך זה מופיע, זה מופיע בדברי הרמא, ועל דברי הרמא שהמרש ממביו סעיף ד' חייטב השאר. גם המקובלים בשאר האחרונים הפליגו הדבר שלא ללמוד חוכמת הקבלה עד אחר שמילאי קריסו ויש שכתבו, שאולי ללמוד קבלה עד 40 שנה, כתוב בין 40 לבינה, בינה כדי להבין זה, ויש גם שצריך קדושה ותהרה וזריזות ונקיות לזה. כלומר, יש גם תנאים, שצריך קדושה, תערה, זריזות, נקיות, כן זוכרים את הרמחל, ויש סולם שצריך לעמוד בו. סולם מאוד מפורט. ורוב המתפרצים לעלות בחוכמה זו קודם הזמן הראוי, קומטו בלא עת. כמו שכתוב כל זה בארבעת חכמי האמת, ארבעה שהכסולה פרדס. הרב קורק צעק בעגרותיו ‫על זה שלא לומדים, שלא מתעסקים בחלל בפנימיות התורה, שלא לומדים את האמונה, שכל עולם האמונה יבש. ‫והרב ראה בדבר הזה את מחלת הדור ‫וגם את תרופת הדור. ‫והוא כתב בעגרותיו כמעט כל האגרות שלו שנכתבו בעניין הזה אלה למקובלים, באירופה היו מקובלים מקובלים בודדים, והם התכתבו עם הרב קוק, שהיה מגדולי המקובלים, צריך לדעת, שהידע של הרב היה עצום. שמעתי עם הרב אברם דובו אב, הרב אב, אב, אב שתבריה, שאמר שהרב ידע את ספר הזוהר בעל פה, שזה דבר מאוד נדיר. קטע זור ודב אל פא, כמובן לפני זה כל החוכמות האחרות, תשעס בעל פא, בבלי וירושלמי והתורה כולה, בכוון שהיה בקיא בכל ספרי המחשבה והאמונה והמחקר והקבלה. והרב כתב הדרכות. כמובן צריך לדעת להבדיל בין הקריאה ללימוד פנימיות, שהרב כותב שצריך לדעת מה שלה, לבין ההדרכות. ולהדרכות מפיות ראשית, באורות התורה. יש פרק שבו הרב כותב את הדברים, ועוד התורה, פרק י' לסתרי תורה ורזיה. אז הרב כותב שם, כמובן שם הכותב שהעיקר והתחלה וכמובן להיות בקי בניגלה, בשס, להיות בקי בכל החלקים הללו, אבל הרב אומר שיש גם מקום ללמוד סתרי תורה. מתי הוא טוב ללמוד סטרי תורה, כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש, ואינם מזביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדושה בעולם, כי אם עם ההיגיון הפנימי מדבר ברזי עולם. זאת היא של עסק בתורה לשמה, שעל זה שנינו, וכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה. כמובן, שהחלק של האניסטר, או החלק הגדול, או חלק האיכותי של התורה, הוא העמוק. אבל לכת עם זאת, הרב קובע מהו הזמן שבו טוב למות תורה. זה לא חלק בסדר יומו של אדם, של כל אדם בכל יום. <תאר> יותר, חותב את זה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 ביה דовар מזיק יותר ממה שוםר יל. amen? הדריכות לחדור لكل אלי שבעם נמצת צגולה עיונה של היסקוט לבוא מי שנמצה במדרגה הזאת, הדריכות אין לחדור. ראה אומר? ראה חובה? זה חלק מה מה abslוות האישית שלא להצור במדרגת הניקל. ולעבור הלאה. אם כי בכמה מקומות, הרב כותב שיש תכונות נפשיות שונות. יש אנשים שמוצאים את אבל ואנשים גדולים מאוד, אומר הרב, מוצאים את ציפוקם רק בנגלה. אבל הרב אומר שלא דאי. בכך, יש כמובן אנשים שלא מוצאים את ציפוקם הזה, ועומק התשוקה של לב לקרבת השם היא חזקה, ואין להם מנוח לנפשם, לא בגלל שהולכים,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 כולו, למדת את כל המערל, שהוא מקובל פילוסוף, למדת כתבי אחרי כל מה שלמדת, אין לך עוד מנוח. מי שמגיש בעצמו, אומר אחרי כמה ניסיונות שנפשו בקריבו מתיישבת במנוחתה, רק בעשר קרזי תורה, ידע נאמנה, כי לכך נוצר. וכן. פה מדובר על מצב מאוד מיוחד. הנפש שלו נסערת, מאוד, חפש קריבת אלוקים. ואחרי שהוא ניסע, ואחרי שבאמת הוא ראה ש... שרק שם, אחרי שהוא בדק את הכל לפני, אחרי שהוא יעסוק בדבר הזה. יש כמובן גם אחרי ככל שהדברים יותר גדולים, יותר גדושים, יותר מיוחדים, ככה צריך לעסוק בהם. כלומר, קדושה ותארה, וגם צריך לדעת, מי מי קיבל אותו אדם? מי הוא? מהאישיות, מהעמידות, ירד שמיים? דברים לא פשוטים. והרב אומר, מבזכה ב' שאירות את התורה, לא בכל עת ראוי אדם להופעות רוחניות עליונות. גם אחת לא כל זמן מתאים. הרבות שאין בהן הערה עליונה, אין אין ערויות להיות מקודשות ללימודים הנגלים. בגופי תורה ולעבודה מעשית כשזה יש ים של דברים בלי סוף ושמעונו או צאס פן ארוח רמבה צפרה ישות של האימונה אבל כבן שאור הנשמה מתפרץ ניא צריך לתת לו את חופשו שילך ויתרחב, יצייר, ידמה, יסקיל וישיג, ישאב, ישתוקק, עדל וגבי גבוהים, כרו שורשו, חיי לשמתו, אור חיי לשמת כל עולמים, אור אליליון, טובו ועדרו. יש זמנים גם, עוד דבר קבוע, איך אתה שמה שצריך לקנות בישיבה, בין היתר, זה את הפתיחות. מה זה הפתיחות? זאת אומרת, זו היכולת להיות שתי לך גישה שתי מחובר לכל דבר ודבר זאת אומרת ללמוד דף גמראים ראשונים שתי יש שיח להגן הזה ללמוד גמרא פעם בפקיות ופעם ביוון כל שחק ללמוד הלאה שתצור קשר לעניינים כל אחד ואחד יש ינטיב שלו אבל יות שיח אל הדבר הזה יות שיח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 הוא נמשך עכשיו למשהו אחר, אם הוא פתוח, אם יש לו אופקים רחבים לכל חלקי התורה, אז אז הוא, הוא פותח משהו אחר, ופתאום הוא רוצה שם אור, זה שמחה, אהבה, הדברים מדברים אליו. בתקופה אחרת, הוא לא נמשך לזה, ויפתח את זה, זה יצמק אותו, שהבש לא תצטמק. וביום אחר, הוא פתח את זה, והנה, פתאום זה מדבר אליו. או פעם אחרת, משהו אחר. יש כל מיני תקופות של האדם, הרי החיים הם, הם לא קו אחד ישר. קו אחד ישר זה, זה רק מישהו בר מינן. אבל האדם הוא... אדם חי. יש בירידות. זה חיות. לא צריך כל ככה... למעלה ולמטה, לעלות עד שבשמיים זה אבל... ובטוח זה יש עוד דרך דרך, יש תקופות שונות. לכן בישיבה פה באמת אנחנו פותחים את כל המרחבים, כדי שאמת כל אחד ואחד ימצא לא רק את הנתיב שלו, אלא במיוחד את כל הנתיבים. <coughs> כדי שבסופו של דבר הוא יהיה פתוח אל הכל, הוא מלך שנות חייו הרבות בעזרת ה' ב ב, ב' ב' עשרים, שבו מה שלומדים פה בישיבה זו תקופה מאוד קצרה, קראת הזמן, אז יהיה תאבין מחובר, ופעם הלכיש משהו כזה, ופעם הלבן משהו כזה, ופעם מקווח עברו אותה בעניין כזה. ובתוך הדברים הללו יש עיתים, עיתים שונות. ובכלל, יש לה מעניין של צריך לדעת מה הזמן, כמה? זאת אחד מהדברים הגדולים ש... בעולם הישיבות, זה מה שנוצח תוצאה מהקריאה גדולה של הרב בעיגרות שלו, והרעה, ומה שהוא התקין, ישיבתו במרכז הרב, וכל ישיבות הבעת שצמחו ממנה, כל עולם הישיבות, שנקרא להן ישיבות הציוניות. זה שמתאים, אבל לכל פנים, בצורך העניין, זה מובן, הישיבות הללו שהם מרוכו של הרב, שקשורות את דבקות של הרב, מה שלא היה בכלל בעולם הישיבות, שעוסקים באמונה, באמונה לענפיה השונים. אז היו אנשים שמאוד ממשיכו לזה, מגובי נסיבות, מגובי נסיבות, ממשיכו רק לזה. וכשבאו לו שואל את הרב צבי יהודה, אז זו הוודאי, האמונה זה הלב. אבל הוא אמר, ביחס לזמן, צריך למדוד את הזמן כמו היחס הלב לכל הגוף. הוא אמר שאם עושים מהלב רגל, אז בין ימות. כלומר שלא תוקם הזמן, אז הוא אמר, זה לב. ואתה יודעת מה הזמן וכמה? עכשיו, כמובן, הרבה זה עניין אישי. אבל בכל זאת, בכל זאת, אדם צריך ליצור לעצמו את הפורפורציות הנכונות, ולדעת איפה העיקר, אחד הדגשים, מהו עמוד השדרה, ומה חלקים האחרים. הרב עצמו אומר במקום אחר, בראות התחייה, הוא על המתח, שבין נסתר ונגלה. אומר הסתירה שבין הנסתר והנגלה, בא תמיד מחסרון ההשלמה של שני היסודות. הנגלה המצומצם בגבוליו, זאת אומרת שלומדים, בגמר, בגבילו, על הלכת, מרגישים איזה גבולות, איזה צמצור, הכל חתוך. זה לא מתפשט, זה לא כמו עולם המחשבות, כי אתה, אתה מוגבל הרי, אתה, כן? זה שיטות, זו פרשנות, שהיא מוגבלת רק לממד המדובר, לא מעבר לו. ולכן הנגלי המצומצם בגבוליו, שאינו ומאחר מקרו ושורשו, יחוש איזה סיני לנסתער, שלא חפץ לדעת צמצום וגבול. הנסתער, האמונה, אלה מחשבות. זה כמו הלכה. הלכה זה, זה, זה מצומצם, זה, בסופו של דבר צריך להיות חתוך, יש גבולות. האמונה היא רחבה מאוד. ולרמב״ם שניסה לגבוע של ג' קרים אז הוא עורר של המתנגדים לו. והארי הקדוש התנגד לעניין הזה של ג' קרים. זאת אומרת, לכאורה הן גבולות, ולכן, ולכן יש אבל כאן זה בא לעניין שלנו, מאות האכשר אל הנסתר, צריך, גם במי שעושר הדבר הזה, צריך הכשרה, בקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תיאבון פנימי. איך תיאבון פנימי זו חולשה? אולי זו סקרנות המצורפת אחד מגדולי הדור אמר, הרב שפיר אזרצת לבחר, אמר שכשמתקשים מתמודד עם קצות החושם, הם דברים חריפים, אבל אני אומר, כשמתקשים מתמודד עם קצות החושם, אז הולכים לפנות לכל מיני דברים אחרים. הוא דבר על דרכי לימוד, אפילו בגמרא הוא אומר, זה קשה, אבל אני מצטט.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 כפר, ישכננו חלק מהם. אבל של עבודה, עבודה מוד גדולה. וáz, בסופ, בסופ, מגיעי למדרגה הזאת. אבל כשיקופצים לתוכו, האם ישו מחוץ אשל תיאבון פנימי? אז דבר נפלא. ישו קרה דברים רפאים. זה זה זה זה, זה דברים הוא גורם שתתושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשיות, הרב אומר שזה עלול להביא על ידי שלילת הממשיות, זאת אומרת, חוסר האחיזה בחיים. אני הניגלה זה האחיזה בחיים. ובתוך האחיזה בחיים, לחה מכן, אתה בונה עוד מדרגה של עולמות עליונים, אבל רגלך הם סולם שניצב ארצה. רק רפיון החיים, וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי. את מעשיו, את תנועותיו, עלילותיו, וזרמם המקסימיים, מלאה האות והגבורה למי שרואה זאת, מחובר לחיים. לא מחובר לחיים, הכבדה ידע ניגלה, זה חיבור לחיים. הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר למות חסרון ההכנה. אז אומר, מה צריך לחזק את החיים. להבין שאנחנו חיים בתוך, כאן, כאן בעולם הזה, בעולם שהוא כוח וגבורה. אבל לא זה וזה יתחנן לא בצד אחד של המדבה ולא midpoint בתורלותי ובססו החיים הרב אומר אבל יש להסתפק בנגלה אני סטאר גרינו מוחאן אבל לדפול יוצא בהצלחה הכחף אחרי האכשר אחרי האכשר המלא של הנגלה הרב כתב זה ברוטה תדחיה שרב מלמד אותנו איך צריך לחיות את האומה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 את ההסתגלות המוסרית המידתית, כמובן הסתגלו בשביל, מוסר, בשביל לסגל, לסגל לעצמו מידות שלמות, מוסר, את גבורת הרצון, זאת אומרת, הרצון להתמודד עם המציאות, לא לברוח ממנה, את הכרת ערך האדם ואת כל הטוב והנהב המסודר שבמציאות הבא מתוך חינוך טוב והגול לפה צדדיו, המצטרף, אל כל המתעורר לחיים ולרעננות מכל צעד ופנים, באדם, באומה, בסבות ובחיים, בכל ובקודש ובקודש הקודשים. לא מחובר כל הדברים הללו. תפיית הנסתר, יש תביעה כמובן. הרב אומר שבדורות של תחייה ושל גאולה, הנסתר תובה את מקומו. שאם מתמלא בבוא איתה, היא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 והנוצר שרק אחרי הרבה חנות, ואחרי של אדם יהיה רצון רב, שיוצר להשתדל ולהתאמץ ולהתעמק בדברים, אז הוא יבין את מה שאני אומר. אבל רב אמר, בדי, את הדברים האלה צריך, צריך למסור, אבל איך מוסרים אותם? וכמובן כמובן, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממסר על מותה, מחדשת חיים איתנים, מעוררת רוח הגבוהה בקדש המוחלט, וכו', וכו', וכו ובדי. כל דבר בזמנו, דבר מדרגתו, יש דברים שקשורים לציבור, יש דברים שקשורים ליחידי יחידים, כל הדברים הללו אה, נמסרו על ידי בנו יחידו, מי שהוא הנאמן, נאמן רוחו, מי שקיבל את, את הדברים מהאביב, מי שמכיל לפני ולפנים את כל מה שאביב כתב, אמר בנושא הזה, וכך הוא הדריך את כל תלמידיו. וכך הוא כתב, אפשר לראות למשל בלדיבות ישראל חלק ב', זה מקום אחד, ויש עוד הרבה דברים אנחנו רואים שגם בישיבה של הרב, מרד הרב בעצמו, יש שם לימוד קבלה ולא שעתיים ביום, וגם במרכז הרב של בנו, יש שם דבר כזה, וההפך. וב� קווים לחוג הרעיא זה אותו חוג שמתכנס של גדולי התלמידים של חاخמים ש... שלמדו את תורת הרב אז הרב כתב קווים והרב כתב איך ללמוד גם לשונות של חוכמת קבלה של מצאים בספרים שלפנינו מה אתם יודעים שזה הגדוד של הרב הרב אמר שאין מילה שלי שי לא מקבלת אחרי ואיلى צייטים כתב כשהוא יכול להוכיח שכל מילה של הרב יש לה כיסוי בקבלת ה-B, בחסידות, ודאי שאלו רבדים, וכל מילה של הרב יש לה מקור. אבל כשלומדים, אנחנו הקטנים, כשאנחנו לומדים, לשונות שרחומת הקבלה נמצאים בספרים שלפנינו, יש להשתדל לבררם ולפרשם ממקורות נאמנים כי הצורך ההכרחי לגופיו של הדברים, ולהיזהר ולהימנע מלהרחיב את הטיפול בהם יותר במידה הזו.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 אבל דילו נחון, לא, נכון, ראוי. לא ראוי לתורת הייתי אתמול בשיעור שיתנkan, אבל שבטי שהמסקנה היתה, ההדרכה שיתנה, על דמי שחייה וריח ש.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 של כולם טובות, המטרה היא לגדל, המטרה היא להציל, המטרה היא עבודת השם, אבל uh, מרבותינו למדתי שתמיד שיש ערפל ומבוכב, ואני הבנתי לפחות מחלק מהנוכחים שנוצר בלבול גדול, ויש מבוכה, אז uh, צריך לפזר את וצריך uh, לחזור תמיד השורשים. זה יסוד זוכרת הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה זצהל הוא מורב ורבם באופן או באופן עקיף, של uh, כל צוות הרמם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 שימן מקזרה והוא אמר שבלישונו הייתה קצת אחרת, אבל כשיש מבוכה צריך לחזור, לברר את הדברים מיסודם, כאומר, נחזור על הראשונות. לכן למשל, אה, הייתי, שימן מקזרה כתלמיד בסך הכל חודש עמים לפני מלחמת יום הכיפורים, איזה פרצה המלחמה, שיבשה את סדרי העולם, את כל התוכניות,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 הברורים, המוחלטים, אל היתד הראשונה. משם אפשר להתחיל ולסוע, ולעשה אותו פעם לחרוש חריש נכון ישר. אז כשאנחנו עוסקים בעניין הזה של אימוד פלמיות התורה, אנחנו בראשון הראשונה באים על הדברים של הרמב״ם, שם אב לכול. והרמב״ם כתב בסוף הפרק הרביעי של חודש עודי התורה. בסוף הפרק הרביעי של חודש עודי התורה, בא אחרי שהרמב״ם דיבר על כך שיש ציווי לדעת את ה' נדבר שם על חמשת המצוות הראשונות היסודיות, מצוות האמונה הרחבה, מצוות uh, ידיעת ה', אחדותו, uh, מצוות האהבה, מצוות העירה, כל מה שקלול במצוות האמונה. ‫והרמב״ם, שהוא משריש בנו ‫את החובה על הדעת את אלוקי אבינו, ‫זה דברים שהוא אומר שלו ‫דברים מאוד עמוקים, ‫מסיים את הדברים בהזרה. ‫בענייני הרבה הפרקים אלו ‫הכוונה היא הרבה הפרקים ‫שעסקנו בהם עד כאן, ‫שבחמש המצוות הללו, ‫הכוונה היו חמש המצוות הראשונות ‫שהרמב״ם מונה שם ובהם הוא עוסק. הם ‫הם הראשונים ‫קוראים אותו פרדס. כמו שאמרו, ארבא נחסול הפרדס. ואף הפי שגדולי ישראל היו חכמים גדולים היו, אלה תנאים לא כולם היה בהם כוח להידע ולהעשי כל הדברים על בוריה. זה ידוע, וידוע מה היראה לארבא של חסול הפרדס. מוסיף הרמב״ם ואומר, ואומר, ואני אומר, ואני אומר, רוצה לומר, אני, לא שיש איזה מקור, אבל אני רמב״ם, הנשר הגדול, זה ש...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 בכל המצוות, זמן הרמבה הוא להיות בקי בכל המצוות, שום דבר הוא להיות בקי בשעס. רואית משהו, רואית שום אפשרות אחרת. היום אשלם ספרי קיצורי. רמבה בלכאורה עשה, לכאורה האפשרות כזאת, כדי שהוא כתב תדה חזקה ולכן יצאו נקדון. טוב, בקי ברמבה. ראהב על פי שדברים האלו דבר קטן, קראו אותם חכמים, שראמרו חכמים דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטון. אפילו תבאי ורבה שזה השס אפילו פה כן רואים אנ להקדמה שאין מיישבים ישובים דעתו של אדם תחילה כלומר רק מי שלומד ובקי בשס הוא אדם שיש לו ישוב דעת זה אדם שדעתו מיושבת לא קופצנית היא לא בזיזה היא לא מופלת היא בירה ועוד סיבא נוספת למה צריך לבדించו שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לאישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. אז לכן דבר ראשון, אומר הרמב״ם, אתה צריך לדעת את אישוב העולם הזה. אבל לפני שאתה עוסק בכל דבר אחר, בולמות עליונים, אתה צריך לעסוק ראשית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 לחוץ מזה יש פרדס, אחר כך. פרדס, כבר חייטב הרמבה בהקדמה, אפילו פרדס עוד לחכמים, לא כולם עבורו בשלום. אז כמובן זה מיועד רק ליחידי סגולה, כבר רואים דבר של הרמבה שזה ליחידי סגולה. גם בשולחן ארוך זה מופיע, זה מופיע בדברי הרמבה, ועל דברי הרמבה שהמרש ממביו סעיף ד', חייטב השאר, גם המקובלים בשאר האחרונים הפליגו הדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא קריסו ויש שכתבו שאול ללמוד קבלה עד שיהיה 40 שנה, יש כתוב 40 לבינה, שצריך בינה כדי להבין זאת, ויש אגרם שצריך קדושה ותארה וזריזות ונקיות לזה. כלומר, יש גם תנאים, שצריך קדושה, תארה, זריזות, נקיות. כן זוכרים את הרמחל, וכן יש סולם שצריך לעמוד בו, סולם מאוד מפורט. ורוב המתפרצים לעלות בחוכמה זו קדם הזמן הראוי, קומטו בלואת כמו שכתוב כל זה בארבעת חכמי האמת, ארבעה של חסול הפרדס. הרב קורק צעק בעגרותיו על זה שלא לומדים, שלא מתעסקים בחלל בפנימיות התורה, שלא לומדים תיני אמונה, שכל עולם אמונה יבש. הרב ראה בדבר הזה מחלת הדור וגם את תרופת הדור, והוא כתב בעגרותיו בנושא הזה, כמעט כל האיגרות שלו שכתבו בע간 הזה לאיגרות למקובלים באירופה היו מקובלים מקובלים בודדים ואם כתבו ימ הרפוק שיה מגדולי מקובלים צריך לדעת שידה של הרב ידע צום שמעתי מהרב אברהם דוד רמנדוב ואורבח הרב של תבריה שאמר שהרב ידע את ספר הזוהר בהק. שזה דבר מאוד נדיר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 מתי הוא טוב אלמות סתראי תורה, כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, מנוח לנפש, את בשום רוחני וקדושה בעולם, כי אם עם הפנימי המדבר ברזי עולם. של שעל זה שנינו, וכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה. כמובן, שהחלק של הנסתר, או החלק הגדול, או חלק האיכותי של התורה, הוא העמוק. אבל לכת עם זאת, הרב קובע מהו הזמן שבו טוב לימוד סטרי תורה. זה לא חלק בסדר יומו של אדם, של כל אדם בכל יום. <ע> יותר, חותב את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 כולו, למדת את כל המערל, שהוא מקובל פילוסוף, ולמדת כתבי הרב, אחרי כל מה שלמדת, אין לך עוד מנוח. מי שמגיש בעצמו, אומר <ערב> אחרי כמה ניסיונות,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 ואחרי שהוא ניסע, ואחרי שבאמת הוא ראה ש... שרק שם, שר, אחרי שהוא בדק את הכל לפני, אחרי שהוא יעסוק בדבר הזה. יש גם אחרי זה שאלה, שלומדים, איך לומדים? ממי לומדים? חשובה? אגל, זה בכל התורה. ככל שהדברים יותר גדולים, יותר גדושים, יותר מיוחדים, ככה צריך לעסוק בהם. כלומר, יותר גדושה וטערה, וגם צריך לדעת, מי מי קיבל אותו אדם? מי הוא? מהאישיות, מהעמידות, עד שמיים? דברים פשוטים. ‫והרב אומר, מבזכה ב' שאירות התורה, לא בכל עת ראוי אדם להופעות רוחניות עליונות. גם אחת הזמנים, לא כל זמן מתאים. ‫והעיתים שאין בהן הערה עליונה, ‫הן אין, אין ערויות להיות מקודשות ללימודים הנגלים. בגופי תורה ולעבודה מעשית, שזה יש ים של דברים, בלי סוף, כמו שאמרנו, עוד שז, חנרוך, רמבה, צפרי היסוד של האמונה, אבל כיוון שאור הנשמה מתפרץ, נהיה צריכים לתן לו את חופשות.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 הוא נמשך עכשיו למשהו אחר. אם הוא פתוח, אם יש לו אופקים רחבים, לכל חלקי התורה, אז הוא פתח משהו אחר, ופתאום הוא רוצה שם אור, שמחה, אהבה, הדברים מדברים אליו. בתקופה אחרת, הוא לא נמשך לזה, ומבטח את זה, זה יצמק אותו. כשאבא שלא תצטמק. וביום אחר, הוא פתח את זה, והנה, פתאום שם מדבר אליו. זה אחרת, משהו אחר. יש כל מיני תקופות בחייו של האדם, הרי החיים הם, הם לא קו אחד ישר. קו ישר זה, זה רק מישהו אבל האדם הוא אדם חי, יש להיות בירידות, זה חיות. לא צריך כל הזמן ככה, למעלה ולמטה, לעלות עד שבל שמיים ויתרסק. זה זה אבל, בתור זה יש להיות בירידות, יש שונות. ולכן בישיבה פה, באמת אנחנו פותחים את כל המרחבים כדי שאמת כל אחד ואחד ימצא לא רק את שלו או אלא במיוחד את כל הלתיבים, <coughs> כדי שבסופו של דבר הוא יהיה פתוח אל הכל, הוא מלך שנות חייו הרבות בעזרת ה' ב' ועשרים, שבו בליחסים מה שלא מודד בו בישיבה תקופה מאוד קצרה, קראת הזמן, אז יהיה תאבין מחובר, לפעם מלך יש משהו כזה, לפעם מלמה משהו כזה, ובו מקווה חברו את הבניין כזה, ובתוך הדברים הללו יש עיתים, עיתים שונות. ובכלל, חמיין שחלוקת הזמן בישיבה, צריך לדעת מה הזמן, כמה? זאת אומרת, אחד מהדברים הגדולים שהתחדשו בעולם הישיבות, זה מה שנוצר תוצאה מהקריאה הגדולה של הרב בעיגרות שלו, והרע ומה שהוא התקין, ישיבתו במרכז הרב, וכל ישיבות הבעת שצמחו ממנה, כל עולם הישיבות שנקרא להן ישיבות הציוניות. זה שם מתאים, אבל לכל פנים, בצורך העניין זה מובן. הישיבות הללו שהן מרוכו של הרב, שקשורות את בכל של הרב. מה שלא הישיבות, באמונה, באמונה לענפי הרשונים. אז היו אנשים שמאוד ממשיכו לזה, מכל ביני סיבות, מכל ביני סיבות. רק לזה. וכשבאו לשאול את הרב אז זו הוודאי, האמונה זה לב. אבל הוא אמר, ביחס לזמן, צריך למדוד את הזמן כמו היחס שבין הלב לכל הגוף. הוא אמר שאם עושים מהלב רגל, אז בין אדם ימות. זאת אומרת, שלא אותו כמה זמן, אז אמר, זה לב, אתה יודעת מה הזמן וכמה? עכשיו, כמובן, הרבה פעמים זה העניין אישי, אבל לכל זאת, לכל זאת אדם צריך ליצור לעצמו את הפרופורציות הנכונות, ולדעת איפה העיקר, אחד הדגשים, מהו עמוד השדרה, ומה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 זה לא מתפשט, זה לא כמו עולם מחשבות כי אתה, אתה מוגבל הרי. אתה, כן? זה שיטות, זו פרשנות, שהיא מוגבלת רק לממד המדובר, לא מעבר לו. ולכן הנגלי המצומצם בגבוליו, שאינו עומד, אחר מקורו ושורשו, יחוש לנסתר, הנסתר, האמונה, מחשבות. זה לא כמו הלכה. הלכה מסווש דבר מתנקזת לאיזשהו מקום מסוים. כן, לא, מותר אסור. תאום מותר. <טהוב> <תמת> זה, זה זה מצומצם, זה, בסופו של דבר צריך להיות חתוך, יש גבולות. האמונה היא רחבה מאוד, ולרמב״ם שניסה לגבוה של ג' כרים, אז הוא עורר עליו את קינתן של המתנגדים לו, והארי הקדוש התנגד לעניין הזה של ג' כרים. זאת אומרת, אין לכאורה עם גבולות, ולכן, ולכן יש מתח. <תמת>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 فعiscardנו חלק מהם. אבל של עבודה, עבודה מוד גדולה. וáz בסופ, בסופ, מגיעי למדרגה זו. אבל כשיקופצים לתוכו, רעב שום חודשה של תהבונ פנימי. אז דבר נפלא. ישו קנה דברים אפיים. זה זה זה זה, זה, זה דברים מריבים הוא גורם שתתושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשיות, רב אומר שזלו עלול להביא על ידי שלילת הממשיות, זאת אומרת, חוסר האחיזה בחיים. אני הניגלה זה האחיזה בחיים. ובתוך האחיזה בחיים, לאחר מכן, אתה בונה עוד מדרגה של עולמות עליונים, אבל רגלך הם סולם שניצב ארצה. רק רפיון החיים, וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי. את מעשיו, את תנועותיו, עלילותיו, וזרמם המקסימיים, מלאי האות והגבורה למי שרואה זאת, להיות לחיים. לא מחובר לחיים, הכבדה ידעי זה חיבור לחיים. הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר למות חסרון ההכנה. אז הרב אומר, מה צריך לחזק את החיים. להבין שאנחנו חיים בתוך, כאן, כאן בעולם הזה, בעולם שהוא אבל לא זה, וזה ייתכן, לא בצד אחד של או המטבע העולמית בתורליטי ואוססו החיים. הרב אומר, אבל יש להסתפק רק בניגלה. אני הנסתר גרי לא מוכן. אבל לפועל יצא בהצלחה הכחר האחשר, אחרי אחרי ההכשר המלא של הנגלה. הרב כותב את זה ברות התחייה, שהרב מלמדת לנו איך צריך לחיות את האומה. מילוי הכרס בלחם בשר ויין מוחח להיות קדם לטיול בפרדס. זה ברוק, פה דיברנו ברמבם. מה זה מילוי הכרס? ומילוי הכרס זה במובנו המלא, כולל בקיבור גם כן את מדה העולם והחייים. כלומר, צריך לדעת גם את התפיסה של מה שהוא בעולם, ארוחות השונות, אז השונים, התרבויות השונות.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 שהיא מביאה את הלילה הגואלת, שהיא משחררת את הימרה הישראלית הגדולה ממסר על מותה, וזה מה שהרב עשה. הרב אמר, הרי הרב הרי לקח את תורת המוסע עד אותה לנו. יש משל, שאלו אותו, אתה זה, אז הוא אמר, זה כמו שיש חולה, שאמרו שהתרופה היחידה ש... שתוהילו, היא היעלום שבכתר של המלך, וצריך לשחוק את היעלום הזה, כדי לשקוט את החולה. אז מה היא המידה, ומה האופן, ומה הצורה? ואגב, זו אחת הסיבות שבשאלה כשרב כותב את הדברים שלו, אז רב כותב דברים שבלשון בלשון שלו פשוטה. אחד ההסברים לכך, כי הוא אמר, אני לא רוצה לכתוב את הדברים בצורה מבוררת לכל אחד ואחד. ואני רוצה שרק אחרי הרבה הכנות, ואחרי של אדם יהיה רצון רב, שיוצר להשתדל ולהתאמץ ולהתעמק בדברים, אז הוא יבין את מה שאני אומר. אבל הרב אמר, בדי, את הדברים האלה צריך, צריך למסור, אבל איך מוסרים אותם? וכמובן, שהיא משחררת את הישראלית הגדולה ממסר על מותה, מחדשת חיים היתנים, מעוררת רוח הגבוהה בקדש המוחלט, וכולי וכולי, בדי.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 קווים לחוג הראייה, זה אותו חוג שהתכנס של גדולי התלמידים ושל אחרים, ש... שלמדו את תורת הרב. אז הרב כתב קווים, והרב כתב איך ללמוד גם לשונות של חוכמת קבלה שנמצאים בספרים שלפנינו. ואתם יודעים שזו הגדול של הרב, הרב אמר שאין מילה שלי שהיא לא מקבלת הערי. ואילו צייטין כתב, שהוא יכול להוכיח שכל מילה של הרב יש לה קיסוי בקבלת ה-V, בחסידות, ודאי שאלו רבדים, וכל מילה של הרב יש לה מקור. אבל כשלומדים, אנחנו הקטנים, כשאנחנו לומדים, לשונות שחורמת הקבלה נמצאים בספרים שלפנינו, יש להשתדל לבררם ולפרשם ממקורות נאמנים, כי הצורך ההכרחי לגופם של הדברים, ולהיזהר ולהימנע מלהרחיב את הטיפול בהם יותר במידה זו. זה מה שהכרחים ולא יותר, לכן חשוב שנדע את המדרגה, וחשוב שנפחים היטב-היטב היטב במקום שבו אנחנו נמצאים, ומה שמתאים לנו, ומה שראוי, ושנדע את הסדר ולא נקפוץ, למקומות שאנחנו לא נמצאים שם בכלל, וכשקופצים זה עוד מאוד, מאוד מאוד מסוכן, וודאי לא נכון ולא ראוי. לא רואי לתורת האמת